Аби була правив сусідам про чудо. Бліде обличчя світилося у нього немов при місяці, а очі горіли від згадки. Холодний вітер повіяв. Страх обняв душу. Сила Аллаха спустилась із неба, підняла біле рядно і встав на ноги каліка. Правовірні цмокали та хитали побожно чалмами. «Дозвольте мені перерізати медом ваші слова. Вічливо звернувся до нього якийсь молодик із другого гурту. Ви кажете чудо. От я живу на світі вже скільки літ а чуда не бачив. Та й ніхто з нас не чув про чуда, чи тільки деревіші можуть бачити чудо. Дивно мені озвавсь Абібула який ти мусульманин, коли в чуда не віриш. А хіба ж не було так, що Магомед прилюдно розколов місяць на дві половини? Хіба не розмовляв пророк із ящірками або не промовив до нього з миски вже спечений баранчик? А коли це було? Тепер не ті часи. Щось не трапляються, чуда. У Бога все можливе. «Алла ікбер!» – зітхнув Сулейман. Розмова починала усіх цікавити. Очі в старих блищали у хмарі диму, а пози, немов, набралися руху. Молодь почала усміхатись. Навіть Бекір покинув Сантер і настовбурчив великі вуха. «Гей, ви невірні!» – гукав Абібула. «Ви хочете чуда, коли ви наскрізь зіпсовані, немов червеве яблуко? Ви єднаєтесь із невірними, з г'яурами, переймаєте їхні звичаї, їхні думки!» Ми були сильні, поки держались окремо, поки йшли за пророком. О, вірні, казав пророк, єднайтеся тільки поміж собою. Ви любите невірних, а вони вас не люблять. Коли вам добре, вони засмучені. Коли вам зле, вони радіють. Неправда. Вони великий народ, вони сильніші від нас, бо розум у них дужчий, менше забобонів. Вони освічені. Годі цуратися їх. Нам треба в них взяти все, що мають краще. Інші часи настали. Піднявся за столу якийсь правовірний, здоровий як бик, насунув на голену голову шапку і стукнув люлькою у стіл. А як, кажу, розпуста, гукнув він на всю кав'ярню, ви п'єте горілку. Забули Бога? Мечеті пустують. «Скрізь, бей намази!» Очі в нього лізли на лоб, і обличчя налилось кров'ю. Усі схвилювались. Мертві фігури хаджів рухнулись і перестали пахкати з люльок. Молодь була обурена. Усі кричали. «Ви темні! Ваші мули ваші дервіші!» – гукали одні. «А ви 'яури. «Ви держите, народ, у темноті, а ми бажаємо розвою! Дозвольте!» «Я хочу спитати», – скрикнув один молодик. Заворушив тонкими вусами і лукаво підморгнув оком. «Скажіть мені, чи правда, що хто почав як злодій, скінчить як деревіш?» Розлігся сміх. Бекір звищав і ляснув себе по стегнах. «Чорт його знає!» Хаджі обурились. В абіболи тремтіли руки, й білі уста безгучно ворушились. Стійте, стійте, чого ви сваритесь? Я краще розкажу вам одну історію. гукнув Рустем. Кажи, кажи.